Jag kommer predika tre gånger nu till söndagar och vi ska strax läsa ett kapitel, ett fantastiskt kapitel i första Thessalonikerbrevet, första kapitlet. Och ni får texten här på skärmen så att ni kan vara med. Men i den här bibeltexten... Som står i nionde versen i första kapitlet. Jag vet inte om den kommer på skärmen men eh, där står det står så här i alla fall: Att Paulus skriver om de här kristna människorna. Att det berättar vilken ingång vi fick hos er, alltså Paulus och hans budskap. Hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna. För att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen. Det är tre punkter som fanns i den här unga församlingen som Paulus skrev till. De omvände sig till Gud, det här som vi har hört Leo berätta så gripande om. Och att tjäna den levande och sanna guden. Och att vänta hans son från himlen. Så det blir innehållet i mina predikningar de här tre söndagarna. Paulus kom på sin missionsresa omkring 49 efter Kristi födelse till Thessalonika i norra Grekland- i den provins som heter Makedonien och den södra provinsen hette Achaia. Och det här var en stor stad 200 000 människor på den tiden, vad säger ni? I nästan dubbelt så stort som Norrköpings kommun, i alla fall en och en halv gång. Och det är på den tiden. Och eh, Paulus hade haft det lite besvärligt också på vägen dit- Därför att de fanatiska judarna angrep honom och så kom han till Thessalonika. Och där fanns en synagoga han predikade där för att han ville alltid nå judarna först som han hade liksom band till. Och om de inte ville ta emot, då gick han till andra. Då gick han till det som kallas förhedningarna. Det är de flesta av oss där. Och i tre veckor bara var han i fred där i den här stora staden och talade om Jesus och gamla testamentets texter, hur de liksom har fullbordats i Jesus. Och sen blev det en sån förföljelse så att de här nykristna sa, du måste snälla Paulus, lämna nu och stick iväg. Och han begav sig iväg till aten. Och så undrade han, hur går det med mina vänner? Jag var bara tre veckor hos dem. Och när han är i Aten så tänker han, ah, men jag kan inte lämna dem i sticket. Så att han skickar sin gode unge medarbetare Timotheus. Att åka till dem och hjälpa dem vidare. Och sen fortsätter han. Och så skriver han det här brevet. Kanske ett eller två år senare. Det var ju inte riktigt lika enkelt att resa och, och ringa varann och prata på Skype och så vidare som det är idag. Utan det var, det var lite krångligare. Men i det här brevet som han skriver så berömmer han dem. För att de... De tog emot, de omvände sig på ett sådant sätt att de blev ett föredöme för hela Grekland faktiskt. Och överallt så visste man hur de här människorna hade på kort tid tagit emot evangeliet och förvandlats. Så därför tycker jag det är spännande att ge de här tankarna till oss. Och tre huvuddrag i deras liv kan man säga då från det här kapitlet. Deras omvändelse till Jesus. Det andra, deras tjänst för Gud. Och det tredje, att de väntade att Jesus skulle komma tillbaka. Att de levde i ett hopp om framtiden. Och i tredje versen så finns det paralleller till de här tre tankarna. Där det står om gärning i tron, arbete i kärleken och uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Nu tror jag att vi har framme första versen och nu läser vi i korus de här tio versarna. Eh, ska vi stå upp? Har ni lust med det? Vi har suttit länge nu. Vi står upp och läser de här underbara versarna. Ni hänger med.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 från den kommande vredesdomen. Varsågod och sitt. Vi läste syskon. Och det står egentligen i texten bröder. Men det är ju så att bibelnförklaringen är att när man skrev till både män och kvinnor så skrev man ibland bröder. Men man kan ju lika väl säga syskon för det handlar ju om alla. Och här är det alltså det första temat, hur ni vänder er till Gud, bort från avgudarna. Det är liksom två delar där va? Det finns två motsatta sidor. Det finns Guds goda rike och det finns ondskans satans rike. Om man tror att det bara finns en enda grå blandning, då är man, blir man väldigt vilsen i världen. Men det finns ondska, eller hur? Det finns onda makter, det finns onda krafter. Och ytterst så är det Satan som gjorde uppror mot Gud och som ligger bakom alla de där onda makterna. Och så finns Guds rike. Guds goda, rena, fantastiska rike. Det finns ett, ett ord i Kolossebevet 1. Jag tror att vi har det här också på, på skärmen. Vi kan läsa det. för det, Där skriver Paulus till församlingen i Kolosse. Eh, och vi kan läsa det här tillsammans. Han har frälst oss. Från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och de som kan grekiska grundtexten, de menar att här använder Paulus nästan militära termer. För att på den tiden, ni vet hur det var, till exempel när, när man intog Jerusalem 586 och förstörde Jerusalem så fraktade man hela eliten och stora delar av folket, till Babel för att kunna hålla koll på dem. Man flyttade stora segment av befolkningen till ett annat land för att kunna hålla koll på dem. Och det är något av detta som Paulus liksom säger när han säger om att vi togs från mörkrets välde och sattes i Guds älskade Sonsriket. Det, det har hänt någonting, och det här tycker jag Leo berättade väldigt bra om. Att lyftas in i någonting nytt om man lämnar det gamla bakom sig. Och det är det här som var så viktigt i den här nya växande församlingen där uppe i norra Grekland. En omvändelse bort från avgudar. Vad ska man förklara avgudar då? Ja, det är allt som är viktigare än Jesus. Det är avgudar. Allt som tar Guds plats. Allt som är viktigare än Gud själv. Det är avgudar. Vi kan kalla det vad vi vill. Hobbys eller intressen eller kultur. Men det är av Gud om det är viktigare för oss än Jesus Kristus. Och så vänder man sig till Gud och att vända sig till Gud det ger, sker genom att man tror på Jesus och tar emot Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Finns bara han. Det finns bara en Gud Och talar man bara om Gud Och liksom Gud och Gud Och skapare och Herre och allting Men aldrig kommer fram till Jesus Ja då är man ändå vilsen Första Johannesbrevet säger på ett ställe så här Den som har sonen har också fadern Den som inte har sonen har inte heller fadern Hur kan man tro att man har Gud? Om man inte tror på Jesus. Det är den stora frågan faktiskt. Det stod ju här om gärning i tron. Och jag tänkte att det, det här med gärning i tron. När det gäller frälsning så handlar det egentligen bara om att våga lita på att det som Jesus gjorde det räcker. Det är inte vår muskelkraft eller andliga disciplin som för oss till Gud när det handlar om att ta emot Jesus. Det handlar bara om att våga lita på att Jesus, det han gjorde på korset han räckte ut sina armar hans öppna armar som, som Leo sjöng om här. Det räcker för att ta hela världen i famn. Och den enda gärning i tro man behöver göra för att komma till frälsningen. Det är att säga, jag litar på att det här räcker. Jag lägger åt sidan alla mina brister, alla mina förtjänster, alla mina meriter, alla mina misslyckanden. Och jag bara litar på att han, hans frälsning räcker. Att ta emot Jesus. Det är den gärning i tro som det talar om. Så tron i själva frälsningen, det är inte kamp. Ibland är tron kamp. Men inte i själva frälsningen. Utan där är det vila. Att bara ta emot det som är färdigt. Det Jesus har gjort. Abraham som det står så mycket om i Bibeln. Han var ju han var som ett exempel, ett föredöme för tron. Men det, hans tro bestod huvudsakligen i att han bara trodde på år efter år hur det än såg ut. Han fortsatte och fortsatte bara. De tre männen i Babel som... Hamna i den brinnande ugnen, sa Drac Mesa och Abenebo. Deras tro var också sådär avspytt skön för att när kungen som ändå kände dem väl och hade dem som närmaste medarbetare nästan när han sa Ja, om ni bara faller ner för min guldstaty här nu så är allt okej okay, men annars så kastas ni i den brinnande ugnen. Och de säger, om Gud vill så kan han rädda oss från vad du har gjort det och säga och kasta från den brinnande ugnen. Om inte så kommer vi i alla fall inte att falla ner för den här statyn. Det är riktig tro, biblisk tro. Det är att vi vet Gud kan allting. Och gör han inte allt som jag tycker att jag behöver, ja men jag tror ändå. Jag bryr mig inte om och följer några avgudar i alla fall. Det är det som kännetecknar den tro som leder till frälsning. Och det är ju så här att de flesta av oss tycker ju att vår tro är för svag. Men du, en bristfällig och svag tro på något starkt, den gör mer nytta än en jättelik tro på någonting som inte håller. Glöm inte bort det. Det spelar inte så stor roll att din tro inte är så stark. Bara det du tror på är starkt. Och han är stark. Halleluja. Skaparen av himmel och jord. Frälsaren som visste lösningar i varje problem. Den helige ande som är visdomens som uppenbarelsens ande. Som ger gåvor, som ger kraft åt svaga människor. Denne treenige fantastiska Gud som vi tror på och tjänar. Han tål att bara lita på hur det än går. Det är det som är Ska vi läsa ett par härliga versar om tron. Roma brevet 10-13. Är du vaken Göran? Jag tyckte han sa ja, men det är inte säkert. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi tar det en gång till. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Är det någon som kan svaret på herrens namn? Ja, det är bra men jag väntar med något annat. Ja. Är det någon som har hört ordet Jesus? Ja, det är herrens namn. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Nästa bibelord är som Petrus säger till flera tusen människor- när han har predikat, fyllde av den helige andes kraft i Jerusalem. Vi läser. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Omvänd er, låt er alla döpas. Då får ni den helige ande som gåva. Och så läser vi Romavrevet kapitel 10, vers 9. Det är ett bibelord som är väldigt bra att kunna utan till om man ska vägleda en människa till tro och frälsning. Vi läser. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. De här människorna i Thessalonika, den här stora staden på första, i första århundradet i norra Grekland. Huvudstad i den provinsen. De gjorde en radikal omvändelse till Gud, till Jesus. Det fanns mycket flummigheter på den tiden. Det fanns mycket Religioner. Det fanns mycket läror. Det fanns mycket avgudar. Men de vände sig till Jesus och från allt det andra. Och jag vill säga till oss moderna kristna på 2000-talet i Norrköping och i Sverige. Jesus Måste vara mer än bara hjälpen och fixaren av våra problem. Anpassningsbar för vad vi tycker att han ska vara. Flexibel till våra villkor. Vi säger ibland, min Gud han är som. Och så hittar vi på någonting om vad Gud skulle vara. Han är så kärleksfull så han släpper in mig i sitt rike. Och Jesus får väl ta mig som jag är. Demokrati, det fungerar väldigt bra i ett samhälle när det är som det ska vara. Men man kan inte rösta bort Gud- och man kan inte välja bort hur han är. Han är som han är. Och vi får faktiskt rätta oss efter hur han är. Och här tror jag är själva nyckelfrågan. För att få se Guds rike träda fram i vår tid. Och församlingar som växer och blomstrar och gör ett avtryck på sin omgivning det är att vi slutar att tro att Jesus ska bry sig om och anpassa sig efter våra åsikter han gör inte det du kan glömma det han vill att vi ska anpassa oss efter hans åsikter det är att vända om från avgudarna. Att vända om till Jesus. Han är Herren. Jag såg en film för massor av år sedan där det var någon sån här rummets kejsare. Och så kom det in soldater i sina kläder. Och så sa han någonting till kejsaren då. Och så sa de att höra är att lyda och sikt. De iväg och sprang och gjorde det som kejsaren hade sagt. Va? Att höra! Är att lyda. Det ligger mycket i det. Det handlar inte om att ja, jag ska höra och sen ska jag fundera och tycka om det här låter rimligt. Ja, du är fri att göra som du vill med ditt liv. Men vill du ha Jesu liv och välsignelse och heliga ande och hans välbehag och glädjeströmmar i ditt liv då handlar det om att följa hans vilja. Att gå hans väg. Vi misslyckas ofta. Jag tror att det här med omvändelse det är någonting som man inte bara gör en gång. Ibland så skriver vi kanske in i vår konfirmationsbibel eller söndagsskolbibel Frälst och så datum. Men, och det är sant, det håller hur bra som helst. Men omvända sig, det behöver man göra hela livet. Därför att plötsligt så får man klarhet över någonting som man inte alls hade dåligt samvete för. Och så känner man, nej det här passar inte för mig. Det kanske passar för honom och för henne. Men det här, det det här får inte jag leva med. Och så får man omvända sig. Han är Herre. Och vi är hans lärjunga. Men jag ber en bön för oss alla. Och jag talar idag till mig själv. För jag känner ofta att jag behöver omvända mig. Att Jesus måste bli viktigare än min bekvämlighet. Att han är Herre. Å Herre, du älskar oss så mycket. Och att ditt ord ibland är strängt till oss, det är inte för att du inte älskar oss. Men det är för att du vill vårt bästa. Du vill att vi ska lämna det som bara tynger ner oss. Det som hindrar oss. Det som tar bort glädjen och friden för oss. Och du vill att vi ska leva nära dig, Herre. Hjälp oss att vara en sån församling som församlingen är så lika som på några veckor bara. Fick så mycket mat och lite hjälp sen att växa och sprida budskapet och tala om dig på ett sånt sätt att det påverkade hela landet och hela omgivningen. Vi vill vara sådana kristna, Herre. Välsigna nu vår gudstjänst till fortsättningen. Amen.